<tune> A u dhu billahimin e shëjtani rajim, bismillahi rahmani rahim. Kërkojmë mbrojtjen dhe mështetin e Allahut subhanahu wa ta'ala nga shëjtani malkuar. Me emri në Allahut dhe gjithë më shirë që minë më shirë plotit. Gjdo falenderim i takonë Allahut subhanahu wa ta'ala zotit i gjithësisë të gjithë mëshirë shmitë mëshirë plotit, së nduë e si të ditës e gjukimit. E falenderojmë Allahun, subhanahu ta'ala, i cili ka thënë të dërguar të ti, me të vërtet ti o Muhammed, jenë një shkall të lartë morali. Pajshja dhe bekimet e Allahut qofshim bitë të dërguarin, e Allahut, subhanahu ta'ala, Muhammedin sallallahu aleyhu a sellem, krijesës më të mirë të njërzimit, i cili është lutur Zotit ti me këtë lutje. O Zotit im, si kurse e ke përsosur fizionomin pa mjën time, ashtu përsosë dhe moralin tim. O Zotit fale bekohe dhe më shirohe atë familin e ti, shokët e ti, dhe gjithë pasu e si të ti besnik deri në ditën e gjykimit. Jëtojmë në një ko kur njërzit një alerguar shumë nga udhëzimi hynor. Njërë gjithë sot, rejëndin, për të plotësuar kënajsi dhe dëshirat e tyre, pa e përfilur as pak moralin dhe kodin e tik. Tashme materja është bër idhull që adhurohet. Kriza morale, krahës asaj ekonomike, është bërë të i parë kryesor i botës në të cilin ne të cilën jetojmë. Plaga më rënd e rëndë e shoqërisë është plaga e shturjes dhe dégjenerimit moral. Sipas statistikave 10% e popullsisë botërore vuan nga stresi dhe depresioni. Njerëzit janë në kërkim të qetësisë dhe sigurisë. Njerëzit e kërkojnë lumturinë, por nuk e gjënë atë në horizont. Sifatkeqësisht shumica e tyre e kërkojnë zgjidhjen e problemeve në gjëra të ndaluara. Një pjesë e madhe e njerëzve nuk janë kthyer ende tek Zoti i gjithësisë te krijuesi i tyre. Prandaj ishe hëta pesimist. Por gjithës kush, gjithës cili du të di, se Allah osofana otara që e krioj njeri unë nuk e lanë më shirë të fatit. Për kundrazi, për kujdeset për të e furnizon. Dhe pjesë sa më merëndësishme për kujdesjes është dërgimi i profetve. Dhe shpaljës hynore, pa dëshim, gjithë kush që kërkon shpëtim dhe lumëturi, në këtë botë dhe në botën tjetër, duhet të ndjekë u dhezimin hynorë. Duhet të ndjekë rrugën e të dërguarve të Zotit. E pa dëshim, a i cili do qëtësi shpirtërore, duhet të ndjekë modelin e përsosur e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të shpalljes së tij dhe kaq nga prej Allahut subhanahu wa taala Kur'anit pamëlarhtë për sa i përket moralit është pyetur nëna besimtarëve Aishia radhiyallahu anha zoti qoftë i kënaqur me të se cili ishte morali profetit ai përshkroi moralin e profetit alaihi salatu wasallam me dy fjalë A moralit i ti ishte Kurani. A ishte Kurani që eshte mbitok? Ali ishte së ratë më së në. Zbaton të urdal të Kurani dhe largoj nga zdoj që i kishte ndaluar Kurani i shënd. Pra nda i e përitoj lumëturin, maksimumin e lumëturis në këtë bot, por dhe në botën e titë me mëshirën e Zotit, Allah së fa në më të ala. Në këtë kontekst do të flasim për moralin e profetit Alaihissalatu Wassalam. E padyshim përcosja e vlerave morale ka qenë misioni fisnik i të dërguar të Allahut Sallallahu Alaihi Wasallam. Inema buithu li utammima makarim al akhlaq. Unë jam dërguar, thaa Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam për të përsosur vlerat morale. Në këtë kontekst, ne do të përshkruajm karakteristikat moralit të të dëguar të Allah, të sallallahu aleyhu sallam, të i paret specifike me të cilat a i daloj. E do të flasim për moralin e të i por para, se gjithësh, më lejoni që me disa ajetë kuranore të ju të regoj se si përshkruan zotit ti, se ka vrërësuar Allah, s'pana o tala, të dërguar në ti Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem në kuran në shend. Si ka vlerësuar atë, të cilin e dërgoj me një mision kajqë fisnik. Padushim, Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallem ishte njeriu mëj përkryer dhe mëj përsosur që ka shkelu në bifashen e dheut. Pra dajë Allahus fano të ale zjodi, si mishërim të mirësis e model të shkërshyver për çdo njeri që kërkon mirësi e lumturi deri sa të përmbyset kjo botë pavarësisht sa e vlerëso njerëzit neve besimtarve ndjekësve të rrugës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na mjafton vlerësimi i Allahut subhanahu wa taala i cili duke e lavdëruar Muhamedit alayhi salatu wasalam për moralin e tij fisnik fa wa innaka la'ala khuluqin nadhim ajete të cilin e përmenda në hyrje të këtij emisioni i cili është në boshti i këtij emisioni me të vërtetë ti o Muhammed je një shkallë të lartë të moralit dërgimi i këtij profeti i plagjinis njerëzore Ishte një nga begratit më të mëdha që Allahu Subhanu Teala i dhuroi njerëzimit. Njëri si Muhamedi Alayhi Sallatu Salam nuk ka parë dhe nuk do të shohë këtë botë. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alejhi ma'anittum harisun aleikum bil mu'minina raufun rahim. Tashme juve erdhi juve ju erdhi dërguar dh juaj Ati e ati vjerënë për vuajtjet tuaja, sepse shrakmu e si rrugës e drejtë për ju, a i shumë indjeshen dhe i mëshirëshën për besimtarat. Muhamedi sallallahu aleyhi wa sallam eshtë modeli i harmonisë, shëmbull i bashkimit, i pajqes dhe unitetit, a i bashkoj zemrat, pasi, ishin të përqarë, i bërë i mishë ata të cilët ishin dikur armiqë. Fëbima rahmeti min Allahi lin të lehum wa laukun të fadhën gali dhe lë kalbile në fadhën min haulik. Ti ishe i butë, sepse Allah u të dhurojë më shirë, e si kur të ishe i vrajshët e zemë ngurt, ata dhe të largoheshin preteje. A ishja radi Allah u anëha, zoti qoftë, i kënaqëm e të na përshkruan moralin e të dërguar të Allahu sallallahu alaihi wasallam me disa fjalë kur thotë ku nuk e kam parë të dërguar në Allahut alaihi salatu wasalam duke luftuar kundër ndonjë padrejësie që i bëi atij personalisht përveç se kur kundërshtohej Allahu subhanahu wa taala A të herë nuk toleron të i dërgore Allahut a.s. Sa herë që i kërkoj profetit sëllallahu a.s. të zjithë mes dy gjerave, dy qështjeve, a i gjithmon zjithë më të lehtën. Përderi sa nuk ishte më katë në të. Pra i dërgore Allahut sëllallahu a.s. e justifikon të nga bimëtarin. Nuk hakmerej për pa drejtsit që i bëheshin ati personalisht. Të keshjen e kthejnë të me të mirë. Ishte shumë i matur, shumë i duruar, në fjarë dhe në veprime. Ky është morali Muhammedit sëllallahu aleyhu sëllam. Qëfar tha ishja, radiallahu anha, kur nuk e kam parë Muhammedin sëllallahu aleyhu sëllam të hakmerej, ndaj ndonjë padritësie që i u bë, b i bëj aty personalisht në këtë kontekst për të qenë sa më konkret desha ta ilustroj me shemb një nga jeta e dërguar të Allaut sallallahu alaihi wasallam por para kësaj më lejoni të flas diçka për drejtësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Bota nuk ka parë njërimet të dretë se sa Muhammedi sëllallahu a.s. A i nuk i hynëtër në hak askujt. I dobti të ka i ishte i fort deri sa të t'i jepe i haku. Dhe i forti ishte i dobet deri sa t'i mere i haku. Për dretësi a i nuk toleron të askënt. Gjarë i që të tregoj në vazhtim është argumenti Më qartë për këtë. Një grua nga një fis i famshëm, Makhzum, i quajtur në Mekkë. Kështë e vjedhur. Por arabët dikur, në kohën e injorancës, e kishin zakonose prej kodit të tyre ka qenë, nëse gabonin ndaj tyre nuk zbatoheshin masat e dëshkimit. Ndërsa njerëzve të dobët u jepë simas ndeshkimore. Profeti sallallahu alajhi wasallam kyfis kërkoi tek kë i dërgojë Allahu sallallahu alajhi wasallam dërgojë një uh, misioner, një ndërmjetësues që të mos i jepë masa ndeshkimore. Por profeti sallallahu alajhi wasallam kur i ofrua ku modelli co ignorances e refuzoi dhe e zëmëruar mjaft nga kjo ndërryrje. Pas taj, pas i e këshiloj personin i cili bërë i ndërmjithësimin, lidur me këtë gjest, a i tha, për Zotin, si kur fatimja, bia e Muhammedit, së në lau, a. A. A. A. të kishte vjedur, kisha për të aprejër dorën asaj. Kjo është dërëtësia. Drejtësia e shumë kërkuar sot nga çdo sistem, nga çdo shoqëri dhe nga çdo individ. Enes ibn në Malik radhiyallahu anhu na tregon se ishte duke ecur me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam në një nga rrugët e Medinës. Ku kreet pa pritur del një arab beduin njëri i shkretires, i ashë për i vrasht, dhe sh, e, ka profetin sërallahu alejus me dhe shtrëngon përfyti, e nëjë sërallahu ne së Allah, në e përshkruan këtë njërë, i thot, a shumë e shtrëngoj, sa që u dukë dhia e, e kuqe në qafën e të ndryguar të allahu të sërallahu alejus me dhe po nuk më mjafto me kajqë, këj një randë. I bërtetë, me të madhe duke thënë, o Muhammed urdroj njërëzit e tu të më japim për pasurisë a Allahut. Putë ishtë ndo njeri për nesh, unë e ti, a i dhe a jo, silë të silë eshi me këtë njeri, të paj dukuar. Po si më soli dërguar i Allahut, sallallahu alaihi wa sallam. Profeti sallallahu alaihi wa sallam i busjeshi, Allahu akber, i busi shi këti njeri ju. Dhe jo vetëm kajsh, po urdhëroj që t'i jepej ajo qëfar dëshiron të. E pra, këj është morali profetit. Këj është morali profetit Alehi Sallatës Salam. Këj është morali i të gjithë profetve. Vrashdësia dhe ashpërësia e një randëve, nuk ushtonte atyre vetëm se butësinë, durimin dhe mëshirën. Të nderuar teleshikues, me kaq pa përfunduar pjesën e parë të këtij emisioni, për ta vazhduar inshallah Onteala me lejin dhe vullnetin e Allahut subhanu teala pas një pauze të shkurtër. Wassalamu alaikum warahmetullahi wabarakatuhu. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasullillah. Shikues në ndëruar, kam kënajsin të filojmë pjesën e dytë të emisionit. Kushtuar moralit profetit alaihi salatu wa salamu u ndalem tek ai tipar i, i, i përgjegjshëm jo vetëm jo i vetëm jo i, i profetit Alehijit sallallahu aleyhi sallam por i gjithë profetëve tipar me të cilën dalloheshin dhe njerëzit e ditur arrinit të dallonin të dërguar të Zotit në kohën e tyre se ishte e shpallur për Allahu subhanahu wa taala Ashpërësia dhe vërështësia i një randëve nuk është të atyre vetëm se durimin, mëshiren dhe butësin. E pra, këj është një shkak shumë i fuqishëm. Kjo sili e mreklu e shme e të dërguar të allaut sallallahu aleyhi vësallem mundësoj që të pranonim islamin i dhujtarë dhe i thtarë të librit hebrej dhe të krishterë. Falë më shirës Allahus për, për atyre që ndeshit të udhëzoj Allahus për atyre. E një për atyre ka qenë një dhjetarë hebrej i quajtur Zebnus Senat. Senati. Kështë e për dhjetarëve të krishterë të hebrej. E kështë të ledzuar në liber, në teurat, kështë mësuar për t'i paret e të dërguarve të zotit. Dhe do në të të apërteton të këtë, të kë profeti fundit, a lejë, salatu, salam. Zedi në ka të reguar vetë për njëjarin të cina dhe të përshkruajmë me lejnë dhe vullet në dhalët në së panotar në në vazhdi. A i në të regonë, se të gjitha shënjat e Muhammedit sallallahu aleyhu sallam, si profet, i kisha vërrejtur. Asho si që ishë në shpallur në të urat. Përveç një shënje, dhe kjo, është shënjë që të cime në duhajdu e i ta, ta probohën të vetë. Vrashësia dhe ashpërsia e njërandve nuk ushton, atyre si sikur se e fanë, nuk beth fjarë vetëm për profetin është, cilësia e gjithë profetve, nuk ushton atyre vetëm se butësin, tolerancën, mëshirën. Zejdi dëshiroj të aprovoj vetë këtë. Aina e përshkua në fashë në gjari në fjallë. I kështë të shitur Muhammedit a.s. njësasi hurmash. Dhe nuk kështë e marrë vlerë në plot nga i dërguar e Allah. Nuk ishte për momentin profetis sësëm të jaip të vlerë në plot. Priti të sako dhe gjithi rastin, shfridhëzë rastin për të provokuar Muhammedin së rastin që të vërteton të atë që a i dëshiron të. Një ditë e zen në mes të rrugës, të dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam e kap për këmishë fort e shtrëngon. Dhe i bërtet i thot "O Muhammed, pse nuk më ke dhënë hakun tim? Nuk mjaftohet me kaq." Po filloi të shante dhe fisin e e profetit sallallahu alajhi wasallam dhe thot "Për Zotin, Jubit e Abdul Mutaribit kur nuk një qënë korekt. Sophan Allah. I thuen këto fjarë të dërguar të Zodit, arihi sërat o sërat. Umeri gjendej atje, ishte prezent dhe i dëshmoj këtë një gjarja. Umeri radiallahu anhu u zemrua shumë nga kjo, nga kjo silje e turpshme rënda i bërtiti, i thot oar miki Allahut, a kështu shësilesh me të dërguarin e Allahut sënë Allahu a.s. Betohen për atër që dërgoj Muhamedin me fejnë e vërtet, si, mos, si kur të mosë ndruesha, se dhe në më qërton të i dërguar i Allahut sënë Allahu a.s. kisha për të prerë kokën. Kaç thaumeri radiallahu an. Që shtura gojë umri. Po çfar tha profeti sallallahu alaihi wasallam? I dërguori Allahu sallallahu alaihi wasallam e pa Umrin me qetësi. <gjë> dhe i buzësh. I tha Omar: Un dhe ky kishim nevoj për diçka tjetër. Ndryshe nga ajo që veproveti mua të të më urdhëroje, të më urdhëroje, që tja e pja hakun ati me mënyrën më të mirë. Nga në atjetër ati atë të ta urdhëroje, të i thoshe, që të rkonë të hakun e vetë me dukatë. Kjo është e jo që du të bëjë, Omer. Omer, shko dhe jepi sajta konë, dhe jo vetëm kaqë, por shtoj edhe njëzet saa 20 sa profetik janë prafërsisht afërsisht 60 kg, 20 sa hurma. Allahu Akbar. I dha hakun dhe më tepër. Ato që shpresonte zejtit e reali, realizon dhe u realizua. E arriti ta vërtetoj atë që ai ende e kishte jo shumë të qartë. Zedi radi Allahu anhu, kur u bindë që kjo të cilësi gjenë e të ki dërguar i Allahu të sallallahu a.s. deklaroj apër. Nuk e përmbajti do të më. A ishte gati, vetëm këtë priste, që të dërklaron të, përka të sin e ti në këtë fe të mrekullu e shme. E shprehu shahadetin. E shhedu e la ilahi lallahu la është hëduan në Muhammed abduhë uresu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveqë Allahot. Dhe se ti o Muhammed i robë dhe i dërguar i ti, i dërguar i, i Allahot, s'fëna o talë. Pas ta i të regoj profetit sëllallahu arihu sëllim, shka këm përse e kështë e provokuar në këtë mënyrë. E pra, këshu sila i dërguar i Allahot sëllallahu arihu sëllim, ka ishë mirë, ka i që butë. Sepse, a i kishtë e përqëllim t'i fiton të njerëzit në knajsinë alautës përna o tala, t'i fiton të knajsinë alautës përna o tala, dhe t'i dreto të njerëzit për në gjenet, për në parajsinë alautës përna o tala, dhe t'i largon të nga zjari i gjehenemit. Të ndëruar shikuesë, Kuptimi jetës dhe veprës të dërguartë Allahu të sallallahu aleyhi wasallam është domos dëshmëri e kohës. Në fakt për gjithë do kohë, po si domos në kohën për në të cilën ne jetojmë. është domos dëshmëri. është obligim bëjë obligimet. Nëse në vërtet duam të ndërtojmë një shëqëri të shëndet shme, një shëqëri të moral shme, i dërguar e Allahut sallallahu aleyhu a sellem, e shëmbull i shkërqyër për gjdo njëri, që kërkon sincerisht shrimin e smundjeve të zemrës për e Allahut së fa na o tala, për gjdo njëri që kërkon shpëtim dhe lumëturi në këtë botë dhe në botën tjetër. E për këtë, na ka këshiluar Zotë yun i lartë madruarë, në Kuranin famlartë kërë thodhë, La qadëkana le kunfi resulillahi usvetun hasana, tashmet e ki dërguar i Allahut, ju kini një shëmbu, mjaftë mirë, për të ndjekur dhe pasuar. Muslimani ka një mision fisnik në këtë botë. Së pari, a i dëshiron të shpëtoj veten e ti nga dënimi Allahutë së fa na otale. Por jo vetëm kajqë, muslimane atë që dëshiron për vete, ja dëshiron dhe tjetrit. Pra ndaj përpishet, për udhëzimin e njerëzve në rrugën e Allahot, së përkën o tanë. E ndërsa sielja e mirë, pa dyshim që le një impact, një ndikim të jasë zakonshëm tek njerëzit. Në përmije sielja së mirë, udhëzohen njerëzit. Si është për hapur islamit? Ka shumë teorira dhe armisht e islamit në këtë qështje kanë shpifur si kudo në gjithë tjetër kanë shpifur shumë është për hapur me shpa jo për zotin është për hapur me moral në Azi dhe Afrik ku sot një popullësie madhe e muslimande po themë Indonezia që është vëndi që ka përqindjen më të madhe shumit se në popullësit se ka muslimane. Dhe vëndet tjera, si ka yur në këto vënde islami? Mos ka yur në përmjet shpatës, luftës dhe të rëpërkundrazi? Jo vallaj! Ka yur me moralin e muslimanve të mirë për e të parve të andërur. Në përmjet trektarve të ndershëm edhe djetarë nuk kanë shkuar ande tregtar njerëzit e thjesht janë ata që kanë përhapur këtë fetë mrekullueshme me moralin e tyre. E pra, të tillë do të jemi ne, ne muslimanët që ta kuptonin të tjerët se çfarë mirësi është Islami. Çfarë margaritari i fshehur për shumë njerëz është Islami. Nga ana tjetër, fatkeqësisht në kohën tonë Për shka këtë largimit e njerëzve nga feja Allahus fa na o ta ala, Silja e keshë, madje e muslimanve, kanë dikuar negativisht. Jo për aferimim, por i ka larguar njerëzit nga feja Allahus fa na o ta ala. Kjo Silja është bërë pënges mes muslimanve, dhe, mes jo muslimanve dhe islamit njësilje e ashtë për asë pak e përqyër, jo e ishme, për fatke që edhe nga ana e disa predikuesve të islamit, e shë bërë shkak që një pies e jo muslimanve të pengohen nga kjo feje mreklueshme të mos e pranojnë, të mos e kuptojnë të vërtetën. Sëpse shumisa e njërezve, të themit drejten, nuk arrin ta kuptojnë se sjelljet të tilla janë probleme të vetë këtyre njerëzve dhe jo të islamit. Nëse unë veproj keq, më fajsoni mua. Por i jo ofendime. Fjala e përsosur është e përkryer. Sjelljet tilla arrogante kanë qenë problematike dhe as pak nuk kanë përkuar me moralin që predikon Islami. Nga ana tjetër, të tilla sjellje i kanë shpërdëzuar njerëzit me zili ndaj Islamit, njerëzit me qëllime të këqija. I kanë shërbyer qarqeve të interesuara për kurthe dhe intriga ndaj së feje të paqet në seks dekë cifë e të mrekullueshme e fe të tolerancës dhe drejtësisë për klyer. Edhe këtu ja kanë arritur qëllimit duke shpërfzuar dobësinë e disa muslimanëve, të cilët edhe pse janë muslimanë, nuk manifestojnë vlerat e kësaj feje. Lusi Allahun e lartëmadhur që ta rregullojë gjendjen tonë. E lusim Allahun Sufana ota Allah me të njëtë lutje që ka lutur i dërguar i Allahut Alehi Salatu Salam lutje të cilën e përmënda dhe kam dëshir të ari përmënd të ari kujtoj në fund të këti emisioni me shpresën e madhet e këzoti yn sot i përgjigjet lutje son nga se lutja e artikuluar në këtë form është ma fër mundësisë së pranimit. Allahume ahsin khulukana kema ahsin të khalqana. O Zotyn, përso se siljen dhe moralin tonë, sikur se ke përso sur fizikun e fizionomin tonë. Allahume dhe zoftë dresiljes më të mirë e dretë moralit më të lartë. Përveçti, Askush nuk udhzon drejt sjelljes më të mirë dhe moralit më të lartë. O Zoti ynë, na largo nga morali i keq dhe sjellja e shëmtuar. Askush përveç Teje nuk na largon nga morali i keq dhe sjellja e shëmtuar. Allahu na bashkoft në xhenetin Firdevus me të dërguarin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e me profetët e tjerë e shokët e tij ve mbar mbështetarët e të gjitha kohrave deri në ditën e kiametit me gjithë njerëzit e mirë në xhenetin Firdevs Allahumma amin wa sallallahu ala nabina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira walhamdulillahi rabbil alamin wa salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh